S.A.I.K. Nies Radio Aktieel Goeienavond en hertelike welkom by S.A.I.K. Nies Radio met nog een aflevering van ons Aktiehede Programme My naam is Corrie en is my groot vorige eer om saam met jou te kan keir in die kiebruimte met S.A.I.K. Nies. Ons speel tans lekker Afrikaanse muziek diergans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio is ook diergans beskikbaar op ons Facebook plak as ook ons webwerf. Je kan ook dier tune in en strema luister na S.A.I.K. Nies radio. Ga na www.siknes.co.za vir die jongste Nes en baie meer. Onthou ons afsprake om 8 uur weeks aandem. Ons het ook een Nesboeletin en Weerbrug 7 uur sochens en ook een haar uitsending van Nes om 1 uur. Ons wil ook vraag dat mense meer betrokken raak en bydra om ’n platform vir die volk te bou. Wil jy omroeper by S.A.I.K. Nes Radio wees? Het jy een program met jy wil aanbied? Wil jy plaaslijke Nes vir jou gemeenskap aanbied op een voorbepaalde tijdstip? Wil jy opnames maak vir die volk oorzake van belang? Kontak ons by Nes by S.A.I.K. Ons wil ook graag van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig aan te bied vir volkseie bezighede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 by sikradio.com Gaan ook geris na ons webblad www.v.co.za Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons krijg gereel die vraag hoeveel data of MEC gebruik die radio per uur. Om daarna te luister gebruik die radio plus minus 20 MEC per uur so dit is glad nie so dier nie, dit hang af hoeveel die betaal op jou pakket by jou verskaffer. Voor ons voortgaan, kom ons luister a biekie muziek, en dan na a biekie handels nies. Hier is Devalds Wasserfall met 17. Langstad Te veel verloor Ons sal nooit terug kan gaan Op 17 was ons Te weis om te verstaan Gewees Maar tyd is nie jou vriend nie Ons 17 het ek te veel beklaai Het ek te veel die beste tijd geweest maar tijd is nie jouw vriend nie Om zeventien het ek te veel bekwein het ek daar te weer het ek te min gevrij hoe die duwe dag zou geer om dit weer een keer zeventien te wees Misschien het nooit genoeg gezeg. Misschien het Ek laat ons wat ek wou of Op 17 het ek te min ek te veel gezien Het te veel vergeer Het was die beste tijd gewees Maar die is die jou vriend nie Op 17 het ek te min ek te veel gezien Het te veel vergeer Het was die beste tijd gewees I just need Hayward Wasserfall Med 17 A biekie handels nies Het jy al wie met die melkpoesien gespeeld? Nee man, die kracht ek af Nee man, soek jy op jy cellfoon Nee man, hier die Weet was dit ding wat kan ontstaan man Dit is USL Services South Africa So die ouwens, die zero downtime Die beste doos, 24 uur Ek sê jy, is die belangstelling DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan, ek sê jy nie, alles is veilig. Die van die stad af en is van die, ek kan ek sê die plaas af. Maar nou met die land wat soos is, wat ek doen. Nu oor ek maar hier in die dorp. Ek het een die net so'n af. En ek sê jy, ek gaan nie dit in die dorp, nou die ek maar, op die Eternie. Kreef jou services, en ek gaan jou eindtel. is ingeskakel by SHK NIS Radio, samet Corrie. Ek wil net noem die artikels gebruik in die programme, is die opinies van die onderscheide skryvers, en speel nie noodwendig die standpunt van SHK NIS Radio nie. Vanavond kyk ek na paar artikels dier die Zuidlanders. Die rede is nie om paniek te saai nie, maar kom ons kyk met oop oon na dit en daar kan dit myn stof tot nadenke gee. Misschien is dit ongegrond, misschien nie, oordeel self. Stier gerust my kommentaar by my e-postadries nes by Die eerste in lees handel voorbereiding af. Die laaste paar weke het die wereldmarkte skielik begin tuimel. Die Hang Seng Index het met 5.1% geval so paar daar terug met die relatieve sterk index van 15, die laagste RS Index, sedert 1987. Die hoof van belagings by Leo Tweeden Capital Management, LLC, het laatst voorspel dat die verliezer van die standaard en poor sy 500 indexe soveel as 20% kan wees. Die rand het ook een rekordlaagtepunt teenoor die dollar, euro en die pond bereik. Voor uitsigte vir internationale en plaaslike markte lyk skielik baie bleek. Davie Rood, hoofekonoom van Efficient Group, sê a klomp dinge internationaal is nie lekker nie. Die VSA is ook bekommerd oor sy ekonomie. Zuid-Afrikase huis is nie baie sterk nie. Abrete Plessie uitvoerende hoofd van Griffensee a beer mark a daling van 20% of meer lee waarskynlik vir die wereldmarkte voor Dinge gaan waarskynlik erger word voordat dit verbeter het nader na hy nie genoem Max de Pree moes ook sy eierkie lee en ’n artikel genaamd Bereif vir die storm wat voorlee Hy identificeer a dreigende ekonomise krisis wat Zuid-Afrika kan destabiliseer Hy sê, gewone burgers tel gewoon ek nie juist in ekonomise ontledingsbelang nie, maar die keer moet hulle ach slaan so dat hulle vir die storm kan voorbereid. Misschien ek Max ach het toe ons jare gelede begin waarske het. Jy moes al lang al begin voorbereid het. Volgens Max kan laag om die tijdspryse ten stijgende vakbond eise die arbeidsmarkt destabiliseer wat tot 100.000 100, werksverliese in die maande wat voorliek kan lei. Dit kan volgens hom ’n miljoen of meer mense rechtsteks raak. Die Zuid-Afrikaanse ekonomie groei reeds onder 2% en met die huidige tendense kan die groeikoers volgende jaar 0% wees, noem hy. As voorbereiding stel hy voor dat mense begin aandag gee aan persoonlike verhoudings, gesinslewe, vriendskappe, hulle eigen gezondheid en spirituele welsijn. Ons stel voor dat hy by een omgegroep inskakel en die SL webverbezoek vir meer professionele raad op voorbereiding. Die naal is, een rivier, is nie een rivier in Noord-Afrika nie. Die volgende artikel lees die EFF dreig met mobilisasie. Voor ons by hom kom nog bykie nies in die markte. Muziek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 en neem die eerste tree dier lede waarvan jy jou te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jou self en die ontdekkingsreis om jou perfekte pasma te vind, terwijl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Vermeer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelblad zijn. Voel gekoester en gelukkig, is makkelijk en gratis by maakie.com So ja, as jy nou nie mark is, daar is die marknis vir jou. Ons volgende artikel lees EFF dreig met mobilisatie. Vanaf die EFF word dat nou duidelik gedreig met die revolusie, en dien dinge nie nou vir die arme massas verbeter nie. Iets wat in die licht van die huidige ekonomiese en industriële krisis onmoendlik is. Julius Malema waarski, dat hy gemeenskappe gaan mobiliseer en die areas van hy gaan, waarin hy hulle stier onregeerbaar gemaakt. Hy waarski, dat nie eerst die weermacht die massas al kan stop nie. Volgens hom verloor die hongermassas nou die geduld. They are saying enough is enough. This is just a warning shot. If you do not listen, the minds will come to a complete stop. Hy sê dat die myne wat hier Cyril Ramaphosa en mynmagnat Patrice Moetzebe besit word, wil hulle gesluit hee. Volgens hom is Moetzebe bang vir die witte's. Malema het ook gewaarskie dat die politie moet oppe om stakers op te tree en dat die militarisering van die politie moet staak. Die dreigende krisis in die meinbedrijf en 10.000 werksverliese hou reeds een bedreiging in vir massa mobilisatie onder die swaardmasses. Enige georganiseerde poging vir grootskase prote proteksaksie hou een enorme bedreiging in vir stabiliteit. Dinge lyk nie goed vir die volgende paar maande nie en daar is bykans geen hoop dat dit gaan verbeter nie. En die leier soos Irwin Jim het ook gister gewaarskie teen a bloedpad. Volgens hom sal hy enigst mobiliseer to go all out In occupy pretoorde to make sure that government must move with speed. Die volgende artikel lees. Krij die voorbereiding en relings in plek, daar is genoeg waarschuwings om die sake met dringendheid af te handel. Na aanleiding van die leiding van die post op Helen Zillese Facebookblad, lees ek graag die kommentaar daarop. Helen Zillep plaas op haar Facebookblad, een brief waar ons het vertel hoe daar in detail gewerk word, aan een noodplan verkaapstad. Na verwachting sal talle infrastructuur stelsels tot stilstand kom tijdens een nationale krachtonderbreking en hulle is bezig om hiervoor voorbereidingsmaatregels te tref. Net die krachtopwekkers gaan hulle 200 miljoen rand kost. Hulle het ook soos jy kan sien in die onderstaande berig reeds vergaderings gauw met stelfoenmaatskapie om noodcommunikatie op te terug in klinieke ingerig om as nesverspreidingspunte te dien. Ek ga nie die hele post lees nie, ek wil nie die kommentaar op die post lees, maar ek dit dat ons Facebook plat sit, so dat jy dit daar kan sien. Die kommentaar op die post is, dit is duidelik dat Helen Zille en Jacob Zuma tans die voorpunt neem in voorbereiding vir energie met die enorme somme geld wat spandeer word totaal irrationeel hoe die selfde mense een grap van voorbereiding maak wanneer die gemiddelde man op straat wil gereed maak. Let op hoe die noodplan wat Kaapstad in plek krij absoluut gefokus is rondom infrastruktuur en bestuurstelsels. Daar word nie voorbereiding gedreef vir die man op die straat nie maar vir polisiering, communicatie, nooddienste en sovoorts. Ons is op ons eiwe sorg dat jou voorbereiding vir jou en jou familie in plek is. Een verder baie interessante parallel kan uit die boosstaande gedrek word. Die profeet van Reensburg het ongeveer 100 jaar gelede die volgende te sê gehad. Dat een zwarte regering Zuid-Afrika gaan oorneem en ons land tot energie laat verval. Dat daar nie oprechte blanke tisentuisregering, soos hy dit noem die Doringbosregering ingestel gaan word met vee en hulp, wat steeds ten die oprechte boer gekant is. Dat Duitsland aan hierdie tisentuisregering ultimatum stel dier drie blau brieman hulle te stuur as waarschuwing, om nie verder teen die boerevolk op te tree neem. Dat hierdie selfangestelde regering hulle in die kaap gaan setel. Dat Duitsland die boere te hulp gaan kom en hulle vanuit Zuid-Wees in die Kaap bombardeer. Onthoud het ons die aflope weke reeds geïdentificeer het, dat Helene Zille en die DA reeds onderhandelinge met Europese instanties gehad het, om ons te positioneer vir die tussentijdse regering, indien anarchie sal uitbreek. Mensen, die prengie kan nie meer duidelik as dit wees nie. Daar is drie partij wat tans in Zuid-Afrika hulle self-positioneer vir energie. Eerst in Zuma, wat sy stronghout by Nkandla opgerig het en aan die stuur van die algemeene swaard populatie staan. Tweede is die tisentijdse Doringbos regering, wat nou teen groot koste kaapstat vir daar funksie voorbereid en derdens die oprechte boer wat dier middel van die Zuidlander initiatief homself op individuele basis en met enorme bestuursvermoe voorbereid. Hierdie drie partij word daar fijn die profeet voorspel en hierdie profeetie is bezig om letterlik in ons midde te manifesteer. Hoekom word geen ander stad in Zuid-Afrika hiervoor in gereedheid gebring nie? Net Kaapstad. Maak op jou oog en kies kant. Soos ek sê, Ek lees die berigte besluit self oordeel of dit gegrond is of nie. Voor ons bevolgende artikel kom, kom ons luister eers na Elis Matron met hoekom. Nog noue te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 Kom kyn gerust by www.v.co.za Die is ingeskakel by SAIK NIS Radio Samet Kori. Die volgende artikel was as gevolgende berig wat op NIS 24 verskyn het. Charles Smith, revolusie dreig in Afrikaners, party toe oe. So die revolusie het begin... Het is die nieuwe veltoog van verskorende aarde tegen Afrikaners en Afrikaans. Die tal wat allemaal so bang maak. As zo man die pekel is, stigge brand, wees die vingers na die boere en skree racisme. Eerst was die Britte onder Kitchener sy naziplan en nou het die communiste onder het zwaar, tsaar, blijd ins sy dit oorgeneem. Kampusse word afgebrand en tot stilstand gerukk. 10-tallus Swartseens sterf elke jaar in initiatieskole. Korruptie, gierigheid en misdaad, misdaad vernietig ons land. Die ekonomie is dankse die ANC en sy vermiste hoof op die rand van in een storting. Baie Swartsekole is wanfunksioneel. 61% van 880.000 babas vlede jaar is sonder paas gebore en meeste van die maas is werkloos. Maar bly dink Afrikaans en universite soos maties is die grootste probleem in die land. Rechtig. En sommige Afrikaners slikt dit. Skirke val aaties met rie aan en op Elsenburg word studenten wat ek samen skryf met sweepen en stokke geslaan en al wat bleid kan doen is om te klaar oor die taal op maties. Dis kamstig racisme, een universiteit waar duisende brein studente ook in hulle moedertaal studeer. Die revoliesie teen Afrikaans is alles een rookskerm om die verwoesting van die land Jacob Zuma en die hyenas in die ANC te verdoesel. is maklik, as Zuma nie pekel is, Stigge Brand, Weisvingers na boere en skree racisme. Lees een bykie wat spel die S.A.K.P.S. Nationale Demokratische Revolusie in die R8, en die R uit en die taal van die nieuwe bevrijders. Society always in constant revolution with the ultimate goal being the seizure of political and state power. Alles moet brand, ja. Dit blyk die ondersteenders van oorlog ou open stellen bos en rouds, mist vol en die Assenburg klas ontwrichters neer die en die er weis verkeerd gelees. Revolutions can be between or against classes. Ish, Engels is mos nie die moedertaal nie. Aeindie volkommies onderbleid het amel in vrees en bewing. Die revoluniste gaan ook op koffies kofsies toeslaan. Hier weire paar opgestoepte studente dat Afrikaans bestaansreg heet. Hulle weire om iets van hulle moedertale Soutu en Koza te hoor. En Afrikaners teen hulle. Waar is die Afrikaanse studente? Gaan julle laat hulle jou slaan met swepe en tjoepstil bly? Staan op, weis by die rig raad. Morgen gaan julle vir julle kindes moet sê jammer. Julle het gepaartie terwyl paar communistiese of communiste jylle moedertal vernietig het, sonder dat jylle een bier verspil het. Meeste leiers of vleesers in die behoudende gemeenskap, vind alk aanklank, is selfs beindruk met die artikel. Lees dis in die lijne. Dis ongekend vir die Broederbond beheerde Biestroom Media om berichte van hierdie aard te plaas. Dit het nie net ‘n rechtste ondertoon nie maar bevat stroofis wat as oproepinstructies geïnterpreteer kan word. Dit is baie duidelik dat die Doringbos soos in die verlede nou weer poog om die behoudende gemeenskap op te sweep tot konflikt met swart revisjonair is. Soos gewoonlik word ons hier hierweer vir kanonvoer aangewend. Misdaad intelligentie sy broederbondbeheersdagente dien jare al as die Doringbos sy uitvoerende mag en sit lang al reeds gereed om te provokeer soedra behoudende splitgroepen tot aksie opgesweep word. Ons het weke gelede bekendgemaak dat ons indigdom ontvang het vanaf ons informante en in nationale intelligentie dat daar op Afrikanere bondvergaderings besluit is om die dere vir die Zuid-Handlanders oop te maak. Ons dere het echter Vanuit die komende Doringbos regeringse beplanning die die Zuidlanders bekend gemaakt is, is daar een nieuwe dringendheid om konflikt tussen die regering en die behoudende gemeenskap te ontdeskip. Die, die destabiliseringsveldoog is nodig vir die ANC om legitimiteit te verloor en vir die Doringbos om as tisentijdse regering aangewees te word tydens anarchie. Al wat jy hiervoor nodig het is anarchie, Dit is waar die plannen met artikels soos hierboe ingespan word. Een oproepinstruksie aan die behoudende gemeenskap om in konflikt te kom met revolutionaris. Die Zuidlanders sal nie dier hierdie opsweeping mobiliseer of selfs beïnvloed word neem. Ons richting is 12 jaar gelede reeds bepaal dier die geest wat gelei en ons loopt daar die richting bly. het vir al verspreid hierdie skrywe op elke sociale media kanaal en moet vier splintergroepen om eder kalm te bly, konfliktvermeidings-etologie te bly. Ja, as ons na veilige plekke gevolg en tydens energie daar ongevol word, sal ons ondraai en die bloed sal vloe, maar tot en met dan bly ons by ons wettige beplanning met sy wettige uitvoer en nee, Charles Smith, die boerevolk sit nie met die bier in die hand nie, Ons het met die bybel in die een en die wapen, wetig natuurlijk in die ander. Daar gaan ook nie vir ons kinders verduidelik woord neem. Diegene waarby die boosstandartikel sy oorsblong het, sal dalk moet. Dit is met verwysing na die artikel in die Facebook-post. Weer een bykie mark nies voor ons by ons volgende artikel kom. Daarna spiel ek graag aan die met ander woorde. Skakel DJ Pools wille winter speciale aanbieding 550 rand per maand om jou swembad te diens. Skakel die van nou by 0799 382 7274 079 382 7274 Met al jou woorde word jy my nie beloof Daar was iets om in met ander woorde. Die volgende artikel is oproopinstriksie deel 2. Die artikel wat in News 24 geplaas is en geskryf is dier Charles Smith by betrekking. Dit is nie dat wat in die artikel geskryf word in beginsel nie waar is nie. Dit is ook nie dat die mens nie met baie van die opmerking saamstem nie. Dit gaan hier oor die strategiese doel waarom 'n liberale media skilik behoudende termen met behoudende gemeenskap praat. Die media wat die behoudende gemeenskap oortuig het dat van, die, van die wonders van een reenboog nasie, die media wat nog altyd enthousiasties regse denken kon uit mekaar trekken. Verniedig en verklein neer. die media wat ons nog steeds met een bier in die hand voorstel, wil nou ons kom, ons kom dreig dat ons aan ons kinders moet verduidelik as ons nie nou opstaan die nie swart vervolging nie. Daar kom een revolusie in Zuid-Afrika en ons bereel 12 jaar daarvoor voor. Ons sal niks in ons kinders hoef te verduidelik neem. Ons het reeds een plek gereed en ons doen al vir jare dit, wat die beste kans vir ons kinders sal wees, dier gereed te maak. Selfs nou dat hierdie liberale media vir ons spreek, dat ons reeds in een revolusie is, het geen liberale, liberalis die moed of eer om te herken, dat die behoudende gemeenskap heel tyd was nie. Selfs nou sal nie een van hulle in die media verwijs na die Zuidlander noodplan nie. Selfs al het ons meer deelmen, deelnemers as enige anderboudende organisatie. Die wat gaan moet verduidelik aan die kinders is hulle. Hulle het ons land weggegeet en ons die slaaf in ons eiland gemaakt het. Die liberale verleiers wat veroorzaak het dat ons kinders vandag met sambokke op kampusse verjaag word. Dat ons kinders en die bejaardes vandag op plaasse doodgemartel word. Dat ons kinders nie werk mag kry nie. Dit is jylle wat, sal in jylle wat sal met verduidelik en daarvoor hoef jylle nie te wag nie. Ons kinders kry reeds zwaar. Ons kinderse geleentied is reeds gesteel. Ons taal, kultuur, godsdienst en geskiednis word reeds vernietig. Vandag nie in die toekomst nie. Hierdie dinge gebeur nou. Waarvoor wach jylle? Waarvoor vra om verskoning? met hierdie stof tot nadenke los ek jou vanavond stierf my e-post by nies by sikradio.com vertel my wat is jou mening wat gebeur in die land is die land aan die brand sit allemaal in tv kyk in die huis terwyl die huis afbrand en hoop die brandweer kom betijds om die huis dood te spuit stierf my e pos Ek wacht daarvoor. So groet ek tot morgen met die Siewernies. Een heerlijke aand verder. Ek speel uit met Pieter Koen sy drie sisters of drie sisters van drie ja, sisters. daar is drie sisters. Drie sisters op drie sisters. Dis lekker op drie sisters. in my mammy sê Jy moet focus my kruid. Ek hee die pak en die stad gevat, my engine het aan die brand geslaat, Dat is op die sisters het is lekker op sisters jy moet volk in Marie is die Marie haar sessie is die Lucy lelijke Johanna het lelijke plannen en die Ek zing zee, suus, like three sisters, 3 sisters of three sisters, het is lekker op 3 sisters, jy met ook het lijk. Ja is three sisters, 3 sisters of three sisters, het lekker op 3 sisters, nie met voortis. Heel op tweeling. Allerlekkerste Boltoong by Boltoong en Baes genie in die Silverouk Centrum langs Silverlakes in Pretoria. Piet sê ek verkoop lekker Boltoong Droewoers, Chili Bites en nog ander Bultong producte ten a billike prijs. Skakel my Piet Smidt by Bultong en Bites. Mees, het jou weer met die melk gespeel? Nee man, die kracht is zeker af. Nee man, soek jou op jou cellfoon. Nee man, hier die verdonde sein. Weet was dit ding wat jy kan omstaat maak en dit is USL Services South Africa so jy die ouwens met zero downtime die beste diens 24 en 8 uur ek sê jy, dit DJ en eie radiostatie, koot dat hulle. die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig hier kan die stad af, ek is van die, hoe kan ek sê die plaas af maar nou my die land wat is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 en gratis by maakie.com On plaas geris die gratis advertensie op aankondiging op www.v.co.za